Гніздо? Чи хмари і вітри, і сизі гори, і яри? Чи тиха радість і зітхання? Чи море мук і раювання? Прости, лечу, не плач в журбі, і там пісні мої тобі. І перед тим, як в хмарах згину, тобі я жмут проміння кину. 1916